și în cer și pe pământ, el și sfânt. Pentru toți cei care sunt treziti la realitate și se gândesc la veșnicia lor, anunțăm, iubiți ascultători, cu multă bucurie, sosirea programului I-042 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este preotul Valeriu, care în următoarele minute vă va aduce lecțiunea de zi, Lecțiune care se începe cu meditații asupra versetului 36 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 3. Aceste gânduri aparțin preotului Nicuriță, care a fost binecuvântat de Dumnezeu cu Duhul Său Cel Sfânt în călăuzirea cu privire la alcătuirea unui mănânchi de meditații și de cugetări asupra versetelor Noului Testament, luate fiecare în mod individual. După aceea Domnul Dumnezeu a găsit cu care, ca în cadrul studioului nostru de radio să fie prelucrate sub forma care vi se transmit, dumneavoastră acum iubiți ascultători, pe calea aerului. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți aceia care și-au luat timp ca să asculte vestea minunată a cuvântului lui Dumnezeu și sub forma sub care vi se prezintă acum și pe calea aceasta și care și-au luat timp de asemenea în orice fel, în orice altfel, citim cuvântul sau ascultăm predici să fie în legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Potrivit obiceiului nostru, înainte de prezentarea lecțiunei de zi, avem o scurtă istorisire și pe parcursul următoarelor câteva lecțiuni vom relata istorisiri de întoarcere la Dumnezeu din rândul alcoolicilor, ca rezultat a unei campanii binecuvântate de evangelizare în rândul alcoolicilor, Condusă de Matei Teodor din țara Irlandei Pentru lecțiunea de astăzi avem o istorisire a misiunii de salvare a alcoolicilor din orașul New York din America și iată una dintre ele Se spune despre Jerry care s-a născut în Irlanda în anul 1837 La vârsta de 13 ani a emigrat în America Aici împlinise 19 ani și a fost condamnat la 15 ani în închisoarea din Sing Sing. Într-o duminică, predica Gardner, un boxer american, un boxer, un campion mondial, care și-a consacrat viața pentru predicarea Evangheliei lui Isus Hristos în pușcărie. În urma predicii, a ajuns la căință. Pe pervazul ferestrei a găsit o Biblie. A început să citească cu mare sete. S-a așezat în genunchi și a început să se roage binecuvântat să fie în numele lui Dumnezeu, căci am găsit mântuitorul sufletului meu pe Iisus Hristos. Apoi, după eliberare și patru ani mai târziu, în anul 1872, s-a gândit să înființeze o stațiune misionară pentru salvarea de vieți asemănătoare cu a lui. În felul acesta a pornit prima misiune de salvare a lui Jerry în New York pe strada Water numărul 139. Soția sa, înzestrată, cu multe daruri practice și o credință profundă, i-a fost de mare folos în lucrarea sa. Veneau aici cei mai decăzuți oameni, ocnași, spărgători, marinari, alcoolici, ofițeri. Mulți dintre ei au fost captivați de mărturia lui Jerry. Au ajuns la căință și s-au predat Domnului Isus. Jerry a lucrat 10 ani în casa de pe strada Water. În anul 1884 a trecut la Domnul pe neașteptate. Ultimile cuvinte au fost acestea. Acolo sus, totul este în ordine. Iubite ascultător, dacă Domnul ar pune capăt vieții tale în momentul acesta, ai putea și tu să spui, Jerry, că pentru tine totul este în ordine acolo sus? Adică ai asigurată intrarea liberă în casa Tatălui Ceresc în casa Domnului Acolo de unde ai plecat Din pricina păcatului Unde ai fost zgornit din pricina păcatului cei ai pus viața în ale Cu Domnul Isus, L-ai primit în viața ta ca mântuitor Și apoi ca domn și stăpân Așa fel încât când vei ajunge în cer Să poți să fi prezentat Ca un rod al suferințelor Domnului Isus și să fi acceptat În rândul copiilor lui Dumnezeu Iată niște întrebări Care sunt vitale pentru tine, mai mult decât vitale, acestea îți condiționează întreaga veșnicie. Fă bine, deci, și lasă toate celelalte preocupări la o parte, oricât ar fi de importante, însă-și viața aceasta să o de o parte și preocupă-te în mod intens cu problema aceasta. Anume, lucrurile în cer să fie în ordine pentru tine, adică să ai situația limpezită devenind copil al lui Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, și în felul acesta vei descoperi cu imire și cu bucurie că vei putea să trăiești o viață binecuvântată și fericită chiar și aici jos și apoi vei trăi o viață binecuvântată și fericită cu Dumnezeu în toată veșnicia. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca toți ascultătorii acestor emisiuni, să ne punem lucrurile în ordine cu tine în cer, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos, și apoi trăind cu el spre slava și bucuria noastră veșnică. Amin. Păcătos s-am fost când Isus m-a găsit să chinuit ne de false le dar Isus s u s salvatoare, arătând un nou drum ce duce în cer. Este prieten ca și Isus, numai el păcatul mi-a spălat, chiar durerea mea cea mare mioloasă. O luase. Oh, ce prieten minunat! Domnul Isus n-a făcut rău niciodată la nimeni. Cu mărturia aceasta este de acord oricine și oricând. Nimeni niciodată nu poate să spună despre Domnul Isus că ar fi făcut rău cuiva. De ce atunci sunt așa de puțini aceia care îl primesc în viața lor? De ce sunt atunci așa de mulți aceia care ascultă mai degrabă de demnurile satanei care îi pune să mintă, să blesteme, să, să se inerveze? Să facă tot felul de lucruri păcătoase și urâte, să fure, să invidieze. Vai, de ce să facem? Toate acestea le facem împotriva noastră. De ce să nu ascultăm noi de Domnul Isus, care a venit să ne aducă eliberare de toate acestea, eliberare de tot ceea ce ne putea amărâi viața, de tot ceea ce ne putea înoura bucuria? De ce să nu-L primim pe El? El este prietenul cel mai bun. El este acela care a venit să ne aducă numai pace, bucurie și fericire. Domnul să ne ajute să-l primim pe el și să facem din el prietenul, izbăvitorul vieților noastre. Iubiți ascultători, începând în lecțiunea noastră de zi, am anunțat deja în deschidere că ne aflăm la versetul 36 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 3, verset pe care îl citim și spune în felul următor. Cine crede în Fiul? are viața veșnică dar cine nu crede în fiul nu va vedea viața ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el de ce spune aici cuvântul rămâne peste el despre mânia lui Dumnezeu pentru că noi prin starea de păcat în care ne naștem ne naștem deja sub mânia lui Dumnezeu iar prin primirea Domnului Isus Hristos noi putem ieși afară din mânia lui Dumnezeu pentru că primindu-l pe Domnul Isus Hristos el este Cel care a plătit păcatul pentru care Dumnezeu s-a mâniat pe noi și acum suntem din pricina Lui în cu Tatăl. Credința în Fiul lui Dumnezeu. Iată punctul care desparte omenirea în două și anume mântuiți și nemântuiți. Iată ceea ce desparte omenirea în copii ai Lui Dumnezeu și copii ai diavolului. Credința în Fiul lui Dumnezeu. Iată marea taină a vieții celei noi care începe fără a se sfârși vreodată. Credința în Fiul lui Dumnezeu, iată sfârșitul nopții păcatului, a suferinței și a morții și iată începutul marei zile a mântuirii și fericirii veșnice. Cum pentru poporul lui Israel, după ce a trecut Marea Roșie, nu s-a mai ținut seama de istoria lui din Egipt, țara robiei, tot așa pentru cel mântuit, cel care crede în Domnul Isus, Fiul lui Dumnezeu, nu se mai ține seamă de viața lui dinainte de credință. Răscumpărarea trebuie să fie cel din pas în viața adevărată. Da, viața omului nu are preț înainte de a începe să trăiască în legătură cu Dumnezeu. Cunoștința mântuirii de pline și a păcii statornice și trainice prin sângere scump al mielului așează pe om în mijlocul unui nou fel de lucruri și se face prin el începutul vieții cu Dumnezeu. Cine crede în Fiul, are viața veșnică. Cuvântul ne arată că acum o are. Cuvântul Scripturii Sfinte spune răspicat, are, deci la timpul prezent și nu la viitor, va avea. Cine nu are acum viața veșnică, nu va avea nici în viitor. Prezentul cuprinde în el suma de plină a existenței, cuprinde Veșnicia Viața veșnică este un veșnic prezent, căci acolo unde este un trecut și un viitor, nu mai există veșnicie Cine crede cu adevărat în Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, acela nu trăiește nici în prezent, nici în viitor, ci în etern O veche carte spune așa această viață este o părticică din marea viață veșnică. Cea mai importantă parte a vieții veșnice pentru noi este viața pe care o trăim acum, căci de felul cum trecem această treaptă depinde întreaga veșnicie. Și cum putem noi trăi mai bine prezentul? Iată cum, prin credința în Fiul lui Dumnezeu. Cine crede în fiul, ne spune cuvântul aici, are viața veșnică. Un om cade în râu și vede craca unui pom. El o apucă atunci cu toată puterea lui și după ce a apucat-o, este sigur, cu toate că n-au dispărut încă frica și teama din sufletul său. Așa este și cu sufletul care vede în Domnul Iisus Hristos singurului mijloc de scăpare, cu toate că n-a ajuns încă în dată la liniște și pace. Sufletul găsește scăparea... Agățându-se de Isus, chiar dacă El încă nu-L mângâie. Dacă ne atingem de poalele hainei Lui, suntem tămăduiți de boala care ne duce la moarte, cu toate că inima încă ne este plină de tremur. Poate că suntem descurajați, dar nu putem fi osândiți dacă noi credem în Isus. Omul care a apucat craca a fost udat, dar nu s-a înnecat. Scăparea este un lucru. Și siguranța deplină un alt lucru. Dacă cel credincios este în stare să se bucure de siguranță, sau dacă mai stă încă sub robia temerii, fapt sigur este că, în adevăr, cuvântul Domnului este sigur mai presus de orice îndoială. Cine crede în fiul are viața veșnică. Cel care crede se deosebește de cel care nu crede ca albul de negru, ca lumina de întuneric. Cel care crede în fiul a intrat în familia lui Dumnezeu și se bucură de toate drepturile ei. Dumnezeu n-ar fi dat pe fiul său ca jertfă pentru răscumpărarea păcătoșilor dacă n-ar fi vrut să ne primească în familia sa. Hristos este viața celui ce crede în el. Felul de a fi a lui Hristos se vede limpede în toată ființa acelui care l-a primit. Se vede în gândire, vorbire, rugăciune... Cântare, lucrare și în orice mișcare Credința în Domnul Isus, te face om adevărat Om nou, ceresc, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu Și te ridică deasupra tuturor zidurilor de despărțire dintre oameni Va spune cineva, există atâtea piedici în calea credinței E adevărat, dar există piedici în orice latura vieții dacă un om n-ar voie să facă niciun lucru până nu-și rezolvă toate piedicile, ar trebui să sape mormântul. Să îndrăznim să vrem și vom învinge piedicile. Cine vrea să creadă, poate. Cine nu vrea, acela nu poate. Câte lucruri zilnice face omul prin credință? Se urcă în autobuz, aprinde lumina, mănâncă, toate le face prin credință. De unde știe el ce urmează după ce face toate acestea? El crede că o să fie bine, ba încă se urcă în tren fără să știe cine este mecanicul de acolo, se urcă în avion fără să-l fi cunoscut pe aviator și iată că acum se teme să se urce în barca de salvare a Domnului Isus Hristos, cel care este cu adevărat creatorul a toate lucrurile și despre care nu ne putem îndoi că ne-ar putea duce la ruină așa cum de multe ori se întâmplă că un tren să deraieze sau un avion să se prăbușească. Iată totuși că în mâna Domnului Iisus, deși în mâna lui este mâna sigură, nu ne încredințăm așa repede cum ne încredințăm în mâinile unui conducător de tren sau a unui aviator. Spurgeon spune în felul următor, cel care crede în Hristos nu are păcat, păcatul îi este șters. Ancetatea mai fi, Hristos a sfârșit cu păcatul și omul e ca și cum n-ar fi păcătuit niciodată. E aici iertare pentru păcatele trecute oricât de negre ar fi și, o oh, suflete, privește cu mirare. Este iertare și pentru păcatele viitoare, care prin neveghere le vei săvârși. Oricine crede în Hristos este justificat, îndreptățit și privit de Dumnezeu ca fiind perfect neprihenit. Neprihenirea lui Hristos îi este socotită și el este primit în cel iubit. Prin aceasta devine nu numai nevinovat, adică iertat, ci vrednic de laudă înaintea lui Dumnezeu. El a fost făcut neprihănirea lui Dumnezeu în Hristos. Cine crede în fiul are viața veșnică. Cum de credința dă așa mult? Va întreba cineva. Cum credința dă chiar așa mult? Cum se face? Nu de credința, trebuie să știm bine, ci cel în care crezi. O cheie ruginită? Poate deschide ușa spre o cameră plină de bijuterii. Puterea vieții cerei noi nu este în credința însăși, ci în Hristos pe care l-am primit cu ajutorul credinței. Căci dacă credința ar da ceva prin ea însăși, cum ea mereu slabă și nedesăvârșită, n-am primit niciodată nimic. Credința este numai calea pe care vine Domnul Isus Hristos în viața unui om, Chiar dacă această cale nu este desăvârșită. Ajunge credința, fiindcă mântuirea este un dar gratuit. Cine ar fi putut merita jertfirea Fiului lui Dumnezeu? Neprihenitul va trăi prin credință. În Roman 4,5 citim Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihenit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihenire. Vedeți, numai celui ce nu lucrează, care nu lucrează nimic să, să fie mântuit, a celuia îi este socotită credința ca neprihănire. Pentru mântuirea noastră noi nu putem să facem nimic, totul este făcut de Domnul Isus Hristos. Credința a fost aleasă ca să fie Harul care ne aduce mântuirea, fiindcă nu și însușește nicio slavă. Credința este mâna care ia. Când cerșetorul capătă pomană, nu bine cuvintează mâna care ia, ci pe cea care dă. De aceea, nu bine cuvântăm credința care primește, ci pe Dumnezeu care dă, prin credință noi primim. Credința e ochiul care vede. Când vedem un obiect, ne bucurăm de el, nu de ochiul care îl vede. Nu poate fi mântuire prin fapte, pentru că faptele însăși sunt un dar al lui Dumnezeu, așa cum se arată la Efeseni 2 cu versetul 10. A crede înseamnă a primi, a primi pe Hristos în casa vieții. El este viața. Credința creștină adevărată este credința într-o persoană, nu într-o învățătură numai. Domnul Isus Hristos este mai mult decât o învățătură. Da, trebuie și învățătura cuvântului scris al lui Dumnezeu, e adevărat, dar această învățătură trebuie să te ducă la o persoană, adică să trăiești la fel cum a trăit persoana aceea, să ai felul de a fi al persoanei, adică al Domnului Isus Hristos. Așa spune și la 1 Ioan 2 cu 6: Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Isus. Credința este o faptă personală. Credința strămoșească însă este o născocire deavolească și înșelătoare care nu se găsește nicăieri arătată în toată Sfânta Scriptură. Nu se vede nicăieri în Sfânta Scriptură, nu se vorbește nicăieri despre credința strămoșească pe care ne-am putea bizui și prin pe care am putea o folosi ca să ajungem în cer. Este bine să știm că Dumnezeu nu are nepoți, Dumnezeu are numai copii născuți direct din El, nu născuți din copii ai Lui. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Pare nepotrivită mânia lui Dumnezeu alături de dragostea Lui, dar cine disprețuiește dragostea lui Dumnezeu, rămâne sub mânia lui Dumnezeu. Dacă la începutul zidirii, când omul a greșit față de Dumnezeu prin neascultare, Dumnezeu cercetează această stare dând un îndreptar după care să se conducă omul în viață, și anume legea lui Moise, dacă după ce greșește omul și față de acest îndreptar lămurit, Dumnezeu găsește în dragostea sa un alt mijloc de a veni în ajutorul omului, și anume trimiterea Fiului Său Iisus Hristos ca jertfă pentru păcat, atunci trebuie să știm că, prin respingerea acestor două oferte ale lui Dumnezeu, prin respingerea dragostei lui Dumnezeu, prin respingerea Domnului Iisus Hristos, omul rămâne sub mânia lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu mai are niciun mijloc prin care să vină în ajutor omului. Este un lucru trist, dar adevărat și aceasta ar trebui să ne facă foarte serioși față de lucrurile lui Dumnezeu. Iere privesc veșnicia noastră. Cu aceste gânduri, iubiți ascultători, am încheiat studiul Meditația asupra capitolului 3 al Sfintei Evangheliei a lui Ioan. Cu voia lui Dumnezeu, cu bunăvoința dumneavoastră și spre marea noastră bucurie și binecuvântare a tuturora, parcurgem acum, începem să parcurgem cu ocazia acestei lecțiuni, capitolul 4 al Evangheliei după Ioan. Voi citi așadar versetul 1 de la capitolul 4 al Sfintei Evanghelii după Ioan, care spune în felul următor. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Haideți acum, împreună cu preotul Nicuriț, autorul acestor meditații, să medităm asupra versetului 1 din Evanghelia după Ioan, capitolul 4. Fariseii urmăreau pe Domnul Isus în toate privințele, în tot timpul, căutând să-i nimicească lucrarea pe care o făcea el. După cum se știe, aceștia fariseii erau pătura cea mai religioasă dintre iudei, zeloși apărători ai legii și mai ales ai tradiției iudaice, de aceea orice mișcare religioasă care se avea în popor îi tulbura și aprindea la luptă împotriva acelei mișcări. Așa a fost cu mișcarea pe care o făcuse Ioan și apoi cu mișcarea făcută de Domnul Isus. Când Domnul Iisus și-a început lucrarea pe pământ, mai întâi s-a dat pe sine însuși pildă văzută de predare lui Dumnezeu, primind să fie botezat de Ioan. Botezul este semnul exterior al unei lucrări dumnezeiești interioare. Și numai după ce a fost bote botezat de Ioan, apoi și-a ales ucinici care de asemenea au fost botezați. De aici încolo, toți care se alipeau de el, marele învățător, erau botezați. Motivul pentru care a așezat Domnul Iisus cele două părți, practice, văzute ale lucrării sale duhovnicești, nevăzute, este o întrebare pe care nu și-o pune cel care vrea să creadă și să asculte în totul învățătura Marelui Mântuitor. Cine vrea să asculte de el, nu pune în discuție că e bună sau nu învățătura, ci i se supune. În urma ascultării însă, îi se va lumina pe deplin mintea ca să înțeleagă marele ei rost și va cunoaște limpede adevărul chiar și în privința aceasta. Dacă unul spune, voi fi credincios, dar nu trebuie să fiu botezat, este foarte îndrăzneț că cel prin aceasta spune că a greșit Domnul Isus și Biserica lui Ceavie care, pe cei care au primit prin credință Evanghelia Mântuirii, i-a botezat. Botezul este o rânduire dumnezeiască fără de care niciun om nu poate să urmeze pe Domnul Isus, adică să fie creștin. Desigur, aici nu vorbim despre cazuri excepționale, cum a fost cu tâlharul de pe cruce. Cine crede în Domnul Isus și poate să fie botezat, dar nu vrea să facă lucrul acesta, motivând într-un fel sau altul, dovedește prin aceasta că nu crede cu adevărat. Credința adevărată este urmată de ascultare. Spune un, un om al lui Dumnezeu în felul următor, Oricine a devenit ucenic al lui Isus trebuie să fie și botezat, căci botezul este semnul exterior al stării de har. Vei spune superb, nu am nevoie de semne exterioare. Dar în celelalte, de ce îți exteriorizezi sentimentele? Caști când ești plictisit, spui iertați-mă vă rog când greșești, râzi când te bucuri și plângi când ești necăzit. Dacă ar lipsi semnele exterioare ale stărilor noastre întrece, viața în comun ar fi imposibilă, Căci n-am ști ce atitudine să luăm unii față de ceilalți. Tot așa nu are rost să ții pocăința în piept. Biserica are nevoie de un semn exterior, dacă nu i-ai aparținut până acum, ca să fii primit în comunitatea sfinților. Și acest semn este botezul. El este pocăința, îi întepărește obligațiile noi. Nu putem ocoli adevărul spus de Domnul Isus despre botez, ci atâta loc cât El. Scumpul nostru Mântuitor a dat în cuvântul său botezul, trebuie să-i dăm și noi, credincioșii săi, în viața și mărturisirea noastră. Altfel, nu suntem una cu numele pe care l-am luat. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Pentru prima dată apare aici numele Domnul în legătură cu Fiul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan. Pe Domnul Isus trebuie să-L cunoaștem în toate laturile ființei și lucrării sale ca să putem crește în omul cel nou și astfel să-i semănăm tot mai bine. Versetul de mai sus arată pe farisei care vedeau în persoana Domnului pe unul mai detemut decât Ioan Botezătorul și de aceea, după cum s-a zis, își pregăteau armele lor de luptă împotriva lui. Totdeauna, partea cea mai religioasă dintr-un popor luptă împotriva Domnului Iisus a felului său de a fi cu mai multă îndărjire. Biruința însă aparține adevărului, deci este a Domnului Iisus și toți cât s-au alipit de el prin credință, nu au de ce să se teamă. Când Domnul Iisus a scos strigătul acela pe cruce, s-a sfârșit? Acela a fost strigătul de biruință? S-a sfârșit cu tot păcatul? s-a sfârșit cu biruința cu puterea lui Satana asupra noastră, s-a sfârșit cu trecutul nostru și anume al tuturor acelora care au primit și primesc în continuare prin credință jertfa Domnului Isus, ca fiind făcută pentru ei. Iubiți ascultători, ne apropiem aici de încheierea programului I-042 care vă vine din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, dorindu-vă ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.